Градинарят. На пет мили от шумотевицата на Лондон имаше едно малко, спокойно, прелестно градче, където всички благородници и министри притежаваха летни къщи. Това е история за най-прочутото имение сред всички тях. Имение, чиято красота надхвърля въображението, неговият градинар Ларсен поддържал муравата с голяма прецизност. Неомолимата му страст към градинарството гарантирала, че редките цветя ще са поставени точно на алеята от камъчета и ще покриват каменния зид. Големите масивни дървета винаги били отрупани от плодове. Най-добрите зеленчуци растели в изисканата зеленчукова градина, наред с най-редките растения, красящи просторната оранжерия. Това имение било образец на природна красота и неговите собственици се гордели с него и всяко лято задължително посещавали имението. Какво красиво имение имаме! О, трябва да се стараем да го поддържаме! Но това изисква много усилия. Все пак имението носи името на нашата фамилия. Каквото и да направим, все няма да е достатъчно за честа, която то ни носи. Ваша светлост, сър, добре е дошли Здравей, Ларсен Какво си ни приготвил тази година? Сър, от пет години Насам отглеждам Индийско манго Плодът изисква определен вид Почва и специален метод на поливане Отнеми месеци да изуча Как се отглежда, но... Достатъчно, Ларсен Имаме ли реколта? О, да, ето я Избрах най-доброто за вас. Лично съм ги подбрал да са с идеална форма и размер. Можеше поне да се измиеш, Ларсен. О, съжалявам, току-що окопавах новите репички от Франция. Нарежи ги да видим дали индийското манго на Ларсен е толкова хубаво. Ти трябваше вече да си ги нарязал Ларсен. Съжалявам, госпожо, ще просто ги изми! Хубави ли са сър, госпожа? Ами, стават, да. Сър, негова светлост, лорд Корнел е дошел да ви види. Оо! покани го! Най-сетне дойдох при моя приятел. Здравей, радвам се да те видя. Всичко това индийско манго ли е? Да! Мм, вкусни са. Най-хубавите, които съм опитвал. Кога ходихте до Индия? Тези не са от Индия. Ларсен успя да ги отгледа тук в имението ни. Ларсен, ти си направо магиосник. Ларсен, нямаш ли си работа в градината? О, да, госпожо, репичките ми, казвам ви... Можеш да се опътиш към градината Ларсен. Ах, казах ти, че поддържането на това имение е толкова изтощително. Ох, толкова се уморих! Е, дойдох за да ви покани утре вечер да се съберем. Надявам се, че ще ви е удобно. За нас ще бъде удоволствие, лорд Корнуел. Ще дойдем. Може ли да взема малко манго? Ларсен е истински майстор. Не, Ларсен. По-скоро благословията на нашите предци на тази земя. Вземи си колкото пожелаеш от мангота. Аз ще ти ги опаковам, ето така. На следващата вечер лордът и господарката отишли в дома на лорд Корнуел наред с пищната вечеря на гостите поднесли ябълки и круши. Най-вкусните, които гостите били опитвали до сега. Това наистина са най-вкусните ябълки и круши. Всичкото това от имението ли е? Кой градинарият е, лорд Корнуел? О, аз нямам градинар, но си търсия. Тези са на един овощар на име Джон от пазара. Каза, че е подбрал плодовете специално за тази вечеря. Е, обоща добре познава плодовете си. Толкова са екзотични! Очакваме такива плодове и от вашата градина, Лорд Максуел. Лорд Максуел се прибрал у дома оскърбен. Кажи на Ларсен, че искам веднага да дойде. Да са! Ларсен, трябва да работи по-усърдно в градината! Викали сте ме ваша светлост! Току-що ядохме най-вкусните ябълки и круши при лорд Корнуел. Трябва да отидеш при овощаря. Някой си Джон на местния пазар и да го попиташ откъде е взел плодовете. И после да научиш от кой овощар са и как ги отглеждат, а са толкова вкусни. Джон от местния пазар ли... Тази сутрин му продадох една партида. Каза, че иска ябълки и круши за едни много специални гости до вечера. Представа, нямах, че става въпрос за събирането, на което отидохте. Значи, ябълките и крушите са били от нашата градина? Можеш ли да го докажеш? О, да. Ето сметката от продажбата, сър. Опитах една специална комбинация на почва и тор, за да станат плодовете по-големи и сочни и... Ларсен, трябваше първо на нас да дадеш, да ги опитаме. Поднесох ви ги предния път, когато идвахте и вие казахте, че стават. Достатъчно. Сега набери още плодове. Ще изпратим кошници от тях на всичките ни приятели и ще им кажем, че са набрани от нашата градина благословена от предците ни. Наистина, Ларсен, трябва да внимаваш с тези неща. О, а сега отивай! Ларсен, труди се дънонощно в градината. Благодарение на теб и е най-красивата градина в цялата провинция и въпреки това не получаваш ни една похвала за това. О, о, о, готови сме с пакетирането. Сега мога да отида и да нагледам сините лотоси. Син лотос ли? да. И не се притеснявай толкова. Докато ме оставят да правя каквото искам в градината, ще съм добре. На следващата сутрин лорд Максуел получил спешно съобщение. Кралят и принцесата го викали да се яви веднага в двореца по някаква важна работа. Какво има, скъпи? Кралят и кралицата ме викат спешно в двореца по работа, свързана с Алабама. Трябва веднага да тръгваш. Ще ти помогна с багажа. А не трябва ли да нося някакъв подарък на принцесата? Но ще имаш ли време да й вземеш нещо? Принцесата е ценител на редките цветия. Извикайте Ларсен да дойде. Те помолили Ларсен да откъсне някое рядко цвете от градината и той показал на лорд Максуел своя син лотос. Сигурен ли си, че е рядък вид? О, да, ваша светлост, среща се само в високите планини на Индия и Тибет, но аз... Достатъчно. Лорсен, пъпешите. Пъпеши ли? Да, кралският готвач ме помоли да изпратя малко пъпеши за двореца. Миналата година кралското семейство много хареса пъпешите ни. Имаш ли доказателство? О, ето писмото, което ми изпрати кралският готвач тази сутрин сър. Трябваше да ни дадеш, поне да ги опитаме. А, дадох ви, госпожо, но вие казахте, че стават. Миналото лято реколтата на кралския градинар замина, Той поиска от мен, за да ги покаже на готвачи и на кралското семейство. Сега не се размотавай. Трябва да тръгваш, скъпи. Довиждане, скъпа. Внимавайте с пъпешите в каретата. Лорд Максуел представил цветето на принцесата и тя била очарована. Сложила го в една кристална купа точно в средата на масата в заседателната зала. Но завистливият придворен казал на Лорд Максуел. Цветето, което дадохте на принцесата е съвсем обикновено. Така ли? Не се оставяйте Ларсен да ви прави неглупак, Лорд Максуел. Познавам един градинар, който е много по-добър от Ларсен. Трябва него да наймете! Лорд Максуел много се разгневил на думите, казани от придворния. Върнал се в имението, за да порицае Ларсен. Но когато се прибрал, Ларсен разговарял в градината с Лейди Максуел. Ларсен! Моля ви, разрешете ми да отрежа онези стари и съхнали дървета. Ще има повече място за овесите, Така птиците ще идват много по-често да се хранят с него. А градината ще се изпълни с веселото им чуроликане. Тези дървета ги има откакто свят светува, Ларсен. И преди ти да се появиш тук, няма да ги пипаш. Но, сър, мислех... Не забравяй, Ларсен, че това е градината на моите предци. Как смееш да се разпореждаш с нея? Съжалявам, сър. Няма да си тук още дълго. Добрият придворен ще ни спрати друг градинар и скоро няма да имаме нужда от твоите услуги. Сър! Ти ми даде да занеса на принцесата обикновено цвете. А каза, че е рядък вид. Сега трябва да и напиша писмо, с което да и се извиня. Но, сър... Не ме карай да повтарям, просто си тръгвай. И Ларсен трябвало да напусне имението и красивата градина, за която се е грижил с любов през всичките тези години. През това време, лорд Максуел написал писмо за да се извини на принцесата. Ваше Височество, с голямо съжаление искам да ви осведомя, че синият лотос, който ви поднесох, при последната ми визита в двореца се оказа, че не е толкова рядък вид, както ми бяха казали. Извинявам се за този пропуск и се надявам да ми простите, като разберете, че не съм вложил нищо преднамерено, представяйки ви неверни факти. искренно ваш лорд Максуел. Уважаеми лорд Максуел, знам, че цветето, което ми поднесохте, всъщност е рядък вид. Може да е обичаен вид за Индия и Тибет, но за нашите северозападни земи е рядко срещано – и е забележително, че вашият градинар Ларсен е успял да го отгледа при нашия климат. За това трябва да бъде възхвален. Слушала съм толкова много за имението ви и за градината на Ларсен и наистина бих искала да ги навестя. Тъй като сме в края на годината, възнамерявам да ви посетя следващото лято, стига това да не представлява някакво неудобство за вас, искрено ваша принцеса Флора». Започнали усилена подготовка за посрещането на принцесата. Осигурили нови семена. Купили нови цветя. Всичко това направили с новия градинар, който работил за Максуел и никога не споменал градината на Ларсен. Била тяхната и тяхното. Междувременно Ларсен заживял при лорд Корнуел и изявявал таланта си в неговата градина. Минала година и отново дошло лятото. Семейство Максуел очаквали посещението на принцесата. Тя пристигнала в малкото градче. Спри! Кучияш, спри! Има участък с овес, в който птиците се хранят. Само Ларсен може да се сети за това. И сигурно точно това е мястото. Ваше височество, почти сигурен съм, че имението на Лорд Максуел е малко по-нататък. Аз пък съм сигурна, че това трябва да е имението. Това е най-красивата градина в цялата провинция. И е дело единствено и само на добрия Ларсен. Ларсен, това ти ли си? Да. А -а -а! Аз съм принцеса Флора. Принцесо, много съжалявам, мадам, трябва да се измия. Това е показателно с каква страст вършиш своята работа. А дали имаш от любимите ми папеши? Да, веднага ще ви донеса от тях. Междувременно Кучиашът отишъл да съобщи на лорд Максуел, че принцесата е пристигнала и се втурнали към имението на лорд Корнуел. Принцеса Флора! Ваше Височество, имението ни е малко след хълма. Така ли? Но Ларсен е тук! После казал на принцеса Флора, че е трябвало Ларсен да напусне след като й пратил обикновено цвете. Принцеса Флора го изслушала но била достатъчно мъдра, за да осъзнае, че себелюбивият Максуел никога не е ценил Ларсен заради таланта му и любовта към градинарството и решила да поправи тази грешка. Ларсен, ти си толкова талантлив и всеотдаен градинар! За това ще ти дам градина и имение, твои собствени! Там ще можеш да си посъдиш каквото и както си пожелаеш и ще ти се плаща от кралската хазна. Нека всички да разберат защо наричат градината ти Рая на Ларсен. Така и ще бъде известна в цялата страна. Най-накрая Ларсен получил признанието, което заслужавал.